Втората идея за размишление правилно разбиране на злото. Една велика мъдрост на Бога е създала злото заради своите дълбоки цели. Тоест, злото е създадено от тайната мъдрост на Бога. И поради това то не е зло в абсолютен смисъл, а само изглежда като зло. Гностиците казват, смъртта е въведена <към> заради злото. Заради злия човек. Заради злото. Защото ако смъртта е нямаше, злото щеше ще да стане безсмъртно. И сега това, което е направено смъртно, е именно злото. Затова има смърт, защото има зло. Това означава, че злият човек винаги ще умира. Все ще, ще, все ще умира, все ще се преражда и все ще се чисти, докато очисти и най-малкото зло от себе си. Когато няма и най-малкото зло, вече няма да има смърт. Смъртта, злото е мярка за смъртта. Това означава, че всеки, който е допуснал злото в себе си, е породил смъртта. Злото не може да се разбере и проучи в дълбините. Тоест, издълбоко и отвътре защото Бог го е скрил много навътре в себе си, както казах, за своите цели. Злото е голяма тайна в човека, но Бог е още по-голяма и още по-дълбока тайна. Бог е покорителят на злото, но съвместно с човека. Значи човек трябва да осъзнае, че съвместно с Бога може да го покори. <къх> Що е злото? Недостиг на Бога. Недостиг на реалност. А защо е недостиг? За да намерим тази реалност напълно. Да намерим този Бог тотално. да намерим в себе си голямата сила, защото Бог в нас е голямата сила и власт. Той има тази голяма власт над злото. Защото злото изхожда, както казах, от самия Бог. Злото има право да действава само когато му е позволено, което преведено означава Злото има право да действа само заради скритите и добри цели на Бога. Дали ние ги разбираме, това е без значение. Щом злото действа, Бог го е задействал. Той му е позволил. Това означава, че Бог има скрити и винаги добри цели, без изключение. Няма изключение при Бога. Бог е наистина съвършен. Злото е част от Божията сила, а самия Бог е цялата сила. Значи злото е част от Божията сила, а самия Бог е цялата сила. По друг начин казано, слабата сила на Бога, която е наречена Сатана, е създала света, а голямата сила на Бога ще спаси света. И още, Сатана, т.е. слабата сила на Бога, усилва облаците в човека, т.е. тъмнината. Слабата сила Сатана усилва в човека тъмнината. А голямата сила на Бога усилва светлината, усилва духа, усилва свободата в човека. Злото е създадено от неведомите намерения на Бога. Бог е създал злото, защото е поискал да създаде една чисто божествена вселена. Забележете, не даже духовна. Чисто божествена вселена. И злото е този инструмент. Това означава, че когато злото действа, той изпълнява тази древна, велика воля на Бога. А когато в човека има зло, това означава, че той не може да разбере себе си. Това означава още, че той няма разбиране за любовта. Той не е осъзнал любовта. А който не разбира любовта, той разрушава себе си. Той се самоумъртвява. Не Бог, а Той самия поради неразбиране. Поради неразбиране на Бога и на Неговия замисъл. Той се разрушава, саморазрушава и самоумъртвява. Всичко това означава, че в един по-дълбок смисъл просто няма зло. Има само неразбиране на Бога. Има такова неразбиране. А злото това е всъщност. Злото това е човекът, който не е разбрал Бога. Това е човекът, който е провалил себе си. Защото който не е разбрал Бога, проваля себе си. Злото като цяло това е погрешният избор на човечеството, наречено Адам и Ева. Погрешният избор. Човечеството е избрало човешкото вместо божественото. Самия човешки път е зло. Защо? Защото този човешки път проваля чудния замисъл на Бога. Значи, самия човешки път проваля Чудния замисъл на Бога и пак казвам поради неразбиране. По простата причина, че тук, в човешкия път, водещият е човека, а не Бога. Вижте колко е прост. Водещият е човека. Той смята да се устроива, той смята да се осигурява и учителя казва, гробищата са пълни от хиляди години с осигурени хора. Всичко е осигурено там. Така. Всеки за, между другото, сещам се за оцеляването, тъй като с няколко хора стана въпрос. Учителят казва простичко. Вие сте осигурени от преди 250 милиарда години. Край, който разбере, само трябва да влезете в свой естествен път. А кой е той? Любовта, мъдростта истината. Тогава вече съвсем други същества имат задачата да те осигуряват. Това не си ти. Те ще дадат енергията, трудолюбието, нещата. От теб се иска малко някакви усилия, някакви старания, но те правят всичко. Без тях се ще се осигуряваш и винаги краят ще е зле. Особено в другия свят, за тези, които са привързани. И така, всеки, който е избрал човешкия път, той без да иска, няма значение иска или не иска, това означава, че той е избрал злото. Дали го осъзнава, няма значение. Той е избрал злото. А в този случай, неговата свободна воля е просто една опасна болест. Една иллюзия. Защото тази воля няма подкрепа от Бога. Това е просто човешки път. Няма подкрепа от Бога. Защото който е избрал човешкото, той е изоставил Бога. Той затова е избрал човешкото. Той е изоставил Бога. На мен лично ми е много смешно, когато човек е изоставил Бога, а пък иска да се устрои живота, че даже иска да устрои живота на другите. Забележете. Значи, освен че иска да устрои своя живот и нищо няма да устрои, нито в този свят, нито оня, той иска даже и на другите да го устроива. Като си помисля само какво устройване ще падне, нали? просто нямам думи. Така и казва Василит. При едно дълбоко и истинско разбиране на злото, всичко се идва на мястото. Затова говорим за злото, за да разберем още по-дълбоко Бога. Значи при едно дълбоко и истинско разбиране на злото, всичко се идва на мястото. И човекът попада в ръцете на Бога. И минавайки през злото, ние минаваме през тайната ръка на Бога, за да се завърнем в самия Него. Дяволът води битка, забележете, Василит. Дяволът води битка с злото в човека. Страхотен работник. От милиони години той воюва с злото в човека. В случая, не е ли дяволът един разумен слуга? Една разумна сила, която иска да сломи злото в човека? Казвам, дяволът е скритата любов на Бога. Той винаги ще изпитва човека с лоши мисли, но той не може да го застави. Човекът е който решава. Ако човекът избере злото и лошата мисъл, това е негов проблем. Тогава злото само ще му ударя едно рамо, за да изтрада напълно своя погрешен избор. Злото ще усили злото в човека, но иначе то, изпълнява замисъл на Бога.